Iubiți credincioși, cu mila Lui Dumnezeu am ajuns la sfârșitul Postului Mare. Au trecut șase săptămâni din nevoința și la Sfântului și Marelui Post. Iar de astăzi, începând și până în noaptea de înviere, va fi o săptămână de post, numit Postul sfinților Ficalii, pierincioși, cum pot mai bine? Alții posesc până în seara în fiecare zi, alții o zi mănâncă și una nu, cei mai tari în virtute sunt din două-în două zile sau chiar din trei, în trei zile, alții și mai tari în virtute de joi seara, nu mai mănâncă nimic până în noaptea din viață. Se bine, fiecare duce aceste șase zile după putere. Nimeni nu vă pune mai mult în spate. Cât poate fiecare. Deci s-a sfârșit postul celor șase săptămâni. Și acum ne pregătim să intrăm în săptămâna însănătoare a Sfinților Pașii. Întâi este săptămâna pașilor, de aceea va fi săptămâna luminată. Întâi din necazuri, după aceea e bucuria. Întâi din suferință, răstignirea, zefa, după aceea vine bucuria, cunună lauda, și slava celor șerești. Dacă noi schimbăm rolurile și să, să avem tot ce ne trebuie și la urmă să pătimim, nu se poate. că iara este una în suferința, suterința, în tăi pătimirea, în postul și ne și după aceea vine bucuria, și vine Sfânta Împărtășanie, și după aceea Sfânta Liturghie, și după aceea îl sărbăturim pe Hristos se viață în inimile noastre. Asta este odinea să în viață. De aceea și noi când ne grăbim și tot ne supărăm cu bani, n-am cu tare n-am cu dare, n-am cu, tare, -am cu tare, de la tenerețe, atunci ce mai dorești la bătrânește? Eu încep, mergi pe urmele lui Hristos, treci gata lină și linistită cu Hristos, totul este linistit, totul este pace și ordine. Iar când uite ordinea divină, cazi în haosul pământesc, așa cum a căzut toată lumea asta. Ei bine, astăzi avem praznicul florilor sau al intrerii Domnului în Ierusalim. Este unul din cele 12 praznice împărătesc care are o foarte mare însemnătate. Nu este nici o sărbătoare mare care să aibă o însemnătate divină. Dar praznicul de astăzi al intrerii Domnului în Ierusalim este, să spunem așa, chiar înainte tot al învierii Domnului. Că fără această intrare în Ierusalim, Domnul nu ar fi păținit, nu ar fi inviat. Deci astăzi e Duminica intrării Domnului în Ierusalim. Să dacă veți în Ierusalim, nu ca să vadă Ierusalimul, ci ca să intre în templul sau biserica legei vechi și acolo să fie condamnat la moarte de templul legii vechi să răsiniți de evrei și de romani, ca prin versfa, crucia, în asta, sa, să înviem în de țările, pădânii care, ca nu credeam, nici într-un Dumnezeu. Foarte mare e taina de astăzi. Și iată, pe scurt, vă punctăm câteva din idei mai principale. Așa cum știți, sâmbătă ieri, Domnul a făcut o mare minune. Am din mori pe Lazar, care era mori de zile și pusea, cum spune Eu mirosea greu. Punea, una dintre două surori, doamne, era să-ți fi morți patru zile. Se Domnul a o De ce te îndoiești în credință? Nu s-a spus că numai să nu mai să crezi să vei vedea minunea? Și l-a chemat Dumnezeu din Normand cu acel strigăt care este extraordinar pentru toți. Mă știți Evanghelia Sfântului Lazar, Înțelegând Evanghelia Sfântului Lazar, înțelegem Evanghelia și minunea în vieți. Uite tot. Lazer este o copie al lui Hristos, Lazer este omul care învie pentru Hristos, pe care va trăi în vești cu Hristos. Și l-a strigat Hristos când s-a dus la mormânt, deși unul l-a spus, ia-te aici, l-a Și a strigat, Lazer, vină afară, exact cum ne strigă pe noi, românule, creștinule, vin la mine. Afară unde? La El, că Hristos era în gura peserii, în gura mărmântului. lasă le vină afară! Asta ni cheamă Dumnezeu. El din Întuneric, din locul cel încuțit, din robia fatinelor, din robia destrâului, de legilor, a, a alcoolismului, a banilor, o afară, unii este Hristos, vin adică în biserică, unii este Hristos, unii sunt Sfinții, unii Hristos, moare pe cruce, și se jertăște pe Sfântul Altar în timpul de Sfinte Liturghii și învie cu tine la o viață nouă. Românule, Cristinule, Tândărurile, Bătrânule, fetelor, toți toate, haideți să iesem afară din mormântul păcatelor. asta înseamnă stau mormânt, în tuneric, murdărie, e greu, rământate, e haideți Hai să iesem la Lumină. Hristos este Lumină. Hristos este Dumnezeul vieții. și și după aceea a pe Sfântul Lazar, era cu cuvinșos, s-a dat o masă, tot sâmbătă tot e o țină, se cheamă, țină s -a masă de seară. Deci, aseară, cum ar fi ziua de astăzi, aseară a fost țină aceea de taină, nu din Ierusalim, de peste ori, ci o țină tainică în casa lui Lazar și celor două sărori fecioare, Marta și Maria. Să-l era un era unul din sec care stătea cu Domnul lângă, el, de-aia ca Lui Hristos stătea la masă. Să totuși ținit inclusiv Iuda Vânzătorul. Vedeți că și Vânzătorul, Dumnezeu, nu-l repede, îl dragă. Are și el misiunea lui, are și el lui de lui, lasă-l trea Vânzătorul. Să vadă minunile Stăpânului, a Mântuitorului, pe o parte Mântuitorul, vizavi Vânzătorul. Așa s-a întâmplat, citiți mai atent Sfânta Evangheliei. Se duce cele două de mai adică Maria, care era o firi mistică, adică foarte rugătoare. Mata era mai practică. Că așa-i omul. Dacă ești numai mistic, mor de poameni. Dacă ești numai materie, iarăși mori de presiara credinței. Și Maria și-a făcut. A luat un vas de mir, de narmă. Se-a mai mir, care poate fi pe pământ, este mirul care este în țara Sfântă. Este niște plante speciale numite mir de narmă, care se punea niște vasul ca care este ușoare, tu se gelau și se, se păstrează acolo multe de. Iar când avea un oaspetit de o săvit, la dântul la ușoarul acela, la vasul acela și din la acela se casa de bună mireasă, și se ungeau cei din casa aceea. Mirul este simbolul milostrivirii lui Dumnezeu. Mirul este simbolul pășii, simbolul împătării cu Dumnezeu. Mirul este simbolul milostrivirii lui Dumnezeu. Ce bine fi ca să noi, și Dumneavoastră, și mamele mărești, să mai, mai credincioase ca tatii. Și fetele cele care sunt cu frică de Dumnezeu și curate, să purtați mirul credinței, mirul rugăciunii, mirul lacrămilor, mirul niroscribirii. Când toateauna mamele sunt mai menostive, sunt mai rugătoare, au lacrări mai multe, purtați acest mir pe care l-a purtat Maria. Și e ce a Au după la și Domnului, când stătea la masă, mi a căzut în genunchi și cu ceva a spus, s-a vărsat din undelemul acela sfânt și binecuvântat fetei soarele lui Hristos. Și îl cu părul capului și îl cu mir de nalt și cu lapinele Asta e de fapt pocăința. Nu trebuie multe filozofii, La pocăință nu trebuie cultură. Asta e de la biblioteci. La pocăințe trebuie lacrmă să credință, trebuie smerenie și iubirea de Hristos. Se alunzea cu mir, era cu taină. Era simbolul că Hristos în curând va muri se va fi mult cu mir de larg, cum știți, peste Juzul, când îl va pune în mormânt. Asta era taina. Ea nu știa atunci taina în morțe în a lui Hristos. Nu se înțelegea oamenii, Este apostoli, și ei se întreba, ce să fie asta? Toți s-au minunat ce deci s-a făcut această Marie. Spirolțița Maria cu sora ei, Marta. Ei bine, știți ce s-a întâmplat? Așelui vizitor de bani. Iuda vânzătorul, Iuda trădătorul. Vedeți că din zărcere doi trebuie și trebuie și un trădător. Și-a fost atunci, și-a fost de-a lungul secolului, și este și-a și va fi în continuare. Îți zândește blând și te mușcă și te lovesc de moarte. Ăsta este Iuda era adevărat și iuda cel simbolic, el a clărtit, auzit ce gândesc, ca de comercianți, nu de apostol. Nu era mai bine să se vândă acest ungelem pe treșite de dinari, să se dăm la starare decât să se veste în zadarății pe lui Hristos. Nu se poate. A gândit ca un păviuț, a gândit ca un tuga lui dar s-a pus să gândește și nu-i mai bine să facem afacerea cu Tanești, dăm mai mult o lea. nimeni nu se mai gândește la Suflet, Maria s-a gândit la Suflet și apostolii, dar celorlal nu, la afacerii, așa e și astăzi, să nu crezi că e altceva decât că, repetă, se repetă, să se reinitează de 2000 de ani, jertfa Domnului. Viața Domnului, reținirea Domnului, o să într tot, dar numai să citim cu atenție Sfânta Evanghelie și cu evlavie, și să ne rugăm, Doamne, luminează în mintea să înțeleg taina acestui verset, acestui cuvânt, acestui Evanghelie care o citesc astăzi. Cea mai Sfântă pe afele mânii veci universului vecilor sunt Sfânta Evanghelie. El încertea și avea intereze și că, când era casierul, Apostolul, numai mai se spune de sunt Sfântul Evanghelist Ion că, zice, furi era și punga avea și, și se punea ea dintr-în satura. Exact! În trei cuvinte a spus totul, cel mai înalt la gândire, Apostol Sfântul Evanghelist Ion, care era pur sau teșoară, tânăr sunt mult cum teologiei lui Hristos. Căi bine s-a terminat acest moment ce a atârtit, iar a rămas cu Căteala și mai departe să urmărim ce s-a întâmplat. A doua zi, adică Duminica, adică astăzi, din satul Betania, noi am mai spus-o, parcă el e la astăzi 18, satul Betania, am fost pe acolo, este la 6 km către resărit, exact din a de la Ierusalim, ca să ocolește, un drum așa, în formă de sânt, să ocolește muntele măslinilor, care dispun din nou și să merge acasă pe bale, și Așa se opunește muntele mătinilor, și în spate după muntele mătinilor este un stat se cheamă Defaniei, să nu de parte statul Defania, unde era statul lui Lander, al Marții și al Marii. Ei bine, ce s-a întâmplat? Au venit oameni, au auzit familia. Hristos pe cineva din morți. Hai să-l vadă pe cine în Noi n-am. E deja să auzim cu că cu neavansat o putere în ziune, nu pe, pe alebate. S-a făcut o mare menune. Nu s-a mai scăpat lumea. Și spre aia nu au picturi. Hai să-l vedem minuni. Că nu e o minuni oarecare. În vieerea din morți a unui om. E s au vrut cu o în ultimii. Și începem să în Hristos. că cine l-am înviat pe aici? Așa. Hristos. Eu doar ne-am. Ăsta e din Dumnezeu nostru. Nici rabinii noastre nu au înviat nici unul v-au condamnat la moarte și sunt pinte de fritășuguri și de răutate. Iar ăsta este blânt și smerit și face minuni și vii și moarte și ne vorbește de o împărătie iserească, ăsta de trebuie să fie Mesia. Deci iau ei și de o dreptate. Dar sigur că, tu spune acolo și de spația eternășii, învățătorii, căturare și sărabinii s-au supărat vreo S-au spus, el și pe să-l umorâm și pe Isus să-l umorâm. Sigur, în rând de amândoi, ca auziți și poporul meu merge după ei și noi și mai față. Dar noi și mai față. Ei bine, de 2000 de ani să sunt băt, să se muntă, a în sus, în jos, să pase nu om, pentru că au vândut sânge nevinovat. Au revenit pe Hristos și au dus la un mare suflet nazal și țara este mult mai mare. credința popoarelor țărilor părdine de atunci, Înseamnă că și ei vor pierde, dar care vor mai afuca în vremea de sigur, nu care se pare că îi foarte Se continuă și s-a mai întâmplat duminica, adică ziua de astăzi. Era Betania Vietania și a făcut o colonă. Toată lumea mergea după zis tot. Domnul a pus doi ducenici, s-a dus un asil, s-a de cum mă gândesc dacă voi. Și s-a pus niște haine pe măderuși, domnul a urcat de și mergea către Ierusalim. Omul măgărușul cel mai nevinovat animal, blând, taie acestea pe om toate Și simbolul trupului omenesc. Și trupul trebuie să-l nu numai sufletul. Și trupul trebuie să-l povara și greutățile sufletului. Că nu ne putem nu fi numai cu sufletul, și trupul să lăsăm să doarmă, sau să-l ducem la scârșimă. Și sufletul nici trupul, numai atunci omul este și îți să-l taina în mântuirei. Și iată ce se întâmplă. Au pornit de îngea un E organizat. Poporul, trebuie să nu trebuie organizat. Nu trebuie acolo instructor, plutonier, poliții. Nu. Dumnezeu ia să cu harul Duhului Sfânt. Și atunci ce se mai întâmplă? Au pornit oamenii să ia cât o creangă. Tem de bucurie, tem de biruință, niște stiu au purtat fermute acestea din clinic, se cheamă. Și astea erau haine înaintea măgărușilor pe care trecea peste tot. Ce înseamnă hainele astea nu jos? Haine astea jos. Simbolul mărturisirii păcatelor spune Sfinții Părinte. Așa cum ai făcut păcatul, când te spovedesc, îl arunce pe cine jos, spune, sub pisoarele lui Hristos. Asta înseamnă spovedare. Se spovedeau cu alte cuvinte și răscoteau haina aceea îndechită și pătate de păcate, și -o punea sub pisoarele Domnului și la simnului acelui. Deci iată ce înseamnă habile Le cănuții jos, păcatelor. Nu poți intra în Ierusalim. Fără nu poți intra în Ierusalim, până nu se mândria, desprinarea, gârșenia, răutatea, ura și toate celelalte. Deci, luați aminte, fraților, nu sunt acestea povestiri fi care deci, virgul și cuvânt de negajerii depinde mântuirea sau osânzirea noastră. Deci, ca să putem și noi să mergem cu Hristos spre Ierusalimul cel de Iisus, ne trebuie mai întâi să ne aruncăm faina păcatelor, fără de cele margele de mate, de sprâul care face mare mari în lume, de care sunt mai scumpit pe dintre oameni care este culmea tuturor păcatelor, Pura, răutatea, invidia și toate să le lepădăm, aruncând la Hristosul Domnului prin spovedanie și prin Preotul Duhoglui să părăsăm aceste păcate. Și numai atunci putem merge despre viitor. Iar când cele care le purta o mână este simbolul bucuriei, simbolul împăcării cu Dumnezeu, simbolul să mergem înaintea lui Hristos și El merge cu noi. Și Dumnezeu cu toții în cochecul acela mare s-au ajuns la Ierusalim. Noi știm cum vine acolo, suntești o bară din Bretania, o coleștă de multe de măscurilor, și o bară din Sunt de adâncă, și se urche în setate, așa e cam serp, se urcă în tept, se urche în Suntia Cetate în Ierusalim, unde întâi se dă de Biserica sau Templul LJJ. Deci bine, când am înitați acolo, altă minună. Tunșii, niști, nevinovați, care erau chiar în vraturile mamelor lor, toți venia să poată, și aici s-a făcut o minună, a înviat-o în mod. Hai să obiectăm pe cel care a înviat, pe cel care a fost înviat. și copiii noștri de Suflet, cum spunem noi, de Sfânt, ca să știe un an de 23 de zile, și știi, se vadă au strigat în public. O să n în Suflet de Sfânt, bine este cuvântat, cel ce în numele Domnului. Și se ne-au tăgat moșenie, de mai iertat. De ce ne-au tăgat bătrânile? Și se-au tăgat mușii. Pe glas, pe cântare, e din și cei mai nimeni vânăvați rămân în continuare copiii, care, de fapt, cum știți, nu vreau să bucărați de atenția mamilor noastre. Mamene, mamene, dar prunșii se însuținează unul la zece. Păi bine, ăștia strigau strigau pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră? Și atunci, știi că care conușeau, sigur că, în timpul vechi, au început să cârțească, Ce au dus un Hristos în față, se mult cu Au Auzi și vorbeți, adică. Domnul a răspuns foarte frumos, salut Dumnezeu! Voi părțea și prunșii care sunt mai divinovați de pământ, cu alte covinte, Voi părțea aceștia, pietrele vor vorbi, pietrele vor striga! Vedeți dumneavoastră cât e de puternică rugăciunea copiilor! Vedeți dumneavoastră că prunșii aceștia, cu cât o fi mai mulți, România are mai mari tot dacă nu mai câte doi, trei și restul, bătrânești în cârjă, de noi, dispărem! Suntem la Dumnezeu sâde pe harta lumii. iar doamnă avea prunși de aceștia copii nevinovati, care sunt ca niște îngeri, Dumnezeu ne va auzi rugăsunelor. Nu știți dumneavoastră că atunci când e un e mare în casă, cel mai important să păi copii să se roage, copiii nici nevinovati. Cine are să are unde se pune copii din rogul pânteților să vezi cum merge mai bine în casă astea. Ai văzut băgrimei cu copii mult bolnavă, mai înseamnă din bolțele fără de leac? N-am auzit. Poate, poate da, nu trebuie ceva, dar eu obicei nu. De ce? Copiii care îi nasc, îi dăm mami viață, îi dăm mami sănătate se aduce harul Duhului Sfânt în casă aceea. Deci copiii își răveau pe Dumnezeu zicând o sănătă. Iar ce n-am scârcheau, evreii își găteau tot de fel de metode ca să rătrânească pe Iisus, o să rămas, cu curioșii ei și nu-l luau nici o măsură, chiar cum și strigau, o să n Deci e din cer și cum să vedeți pe Dumnezeu mai mult decât noi toți? Și însele din urmă, Domnul a intrat în Ierusalim, în templul care, cu adevărat, are o semnificație foarte importantă. Deci acum să ne întrebăm, iubiți frate, de ce Domnul pe Asim? De ce n-a venit Domnul pe altă plale din viața în Ierusalim? Și de ce a intrat Duminica în Ierusalim? Iată de ce ce fratele! Mântuitorul nostru Isus Hristos, a venit pe lume și ne-a învățat pe noi trei mari virtuți în care se mântuiește omul, familia, societatea, țara, lumea. Ce anume? Însă iubirea a venit la noi într iubire și într-i Și s-ar fi născut ca împărat, dintr-o feșoară anonimă, uneaba Nazaret, cine s-a născut băgată din trup de femeie, fără de bărbat, decât Iisus Hristos? Și cine s-a născut într-o căsuță mică, nebăgată în seamă, într-o mică Nazaret nu a fost pe acolo, un poai care se acolo, o căsuță mică, nebăgată în seamă. Ce împărat se poate naste Și cine a fost mai smerit și mai blând? Ca Iisus Hristos. N-a spus singur învățați-vă de la mine că sunt glung și smerit cu inima. Deci Hristos a luat trei cele mai capitale, mai importante, pentru ca prin ele să mântuiască lumea. Și întâi, iubirea a venit în lume, s-a întrupat din iubirea pentru oameni, să salveze lumea, să mântuiască lumea. Apoi iubirea s-a transformat în adânc de că Atât de mult a evit Dumnezeu lumea, dus și pe friul tău cel unul născut a dat, ca să se smerească, să se primească moarte de cruce pentru noi. Deci iubirea întâi, iubirea dumnezeiască a prea sfârției trăim ne-a salvat pe noi. Al doilea, smerenia lui Hristos, care ne salvează pe noi dacă vom trăi într-o smerenie, iar nu în ură și în mândri, că smerenia scringe orice ură. Smerenia nu se duce la tribunal. Smerenia nu se trimite la poliție, nici la judecător. Smerenia nu se laudă. Smerenia... Și, -i blândă, și cel care este merit și are această virtuție este pastic, pe toți iubești, pe toți respecte, pe toți îi slujești și de toți este iubit. Deci, unit iubirea cu smerenia și veți înțelege două dintre cele mai mari virtuți care le-a avut Hristos pentru Noi, păcătoșii. Și a treia mare virtute este jertfa sau resignirea Domnului. Este deci, iubirea, smerenia și jertfa totală. De iaba iubim oamenii dacă ne smerim, dacă la urmă nu acceptăm crucea, nu acceptăm răstignirea. Nu este în viață nici eu, nici căsările voastre, niminea nu poate dobândi ceva în serp, dacă nu mai iubim și să sărutăm, nu mai ne smerim, dar nu mergem până la capăt. Îmi trebuie și a treia parte care formează o treime, a văcutelor, iubirea, smerenia și jertfa finală, trebuie să acceptăm să noi jertfa de final. O mamă care naște să-și nu numai iubeste trupul, ci să sugerte. Să aseeni noi. nouă. tu iubirea, mai cimdem, o mai zăudăm, o mai dăm la televizoare, mai zice când mai smerim, mai zicem ce o pe la câte unul săraș, dar făcute să mult multe înțelegem. Dacă e vorba de cruci, toți fum. Care din colo, care sunt stupii, care sunt cele din case boierești, să mă mai departe. cine nu mai a rămas să se smere aceste este, mame, dacă dorești să vadă în noastră pe Hristos, așteptați Jehovah, așteptați nașterea de copii, așteptați să vă naște să crește să aveți copii nevinovați, chiar dacă mai târziu societatea îi va mai corupe. Faceți-vă datoria. De asemenea, să vă faceți rugărie. frumoasă frumos de rugărie. Dacă n-aș finală, Jehovah, finală, stăseaneală și privegherea, de viața din noapte să fii permanent în biserică, ferma să te rog, ferma să eu cel mai păcătos, asta este călugăria. O repetare, sumar, așa în parte, la nivelul nostru, a verței lui Hristos. Hristos a acceptat crucea, Hristos a iubit crucea, Hristos a purtat crucea, Hristos, de încolo până în noaptea din viață, merge pe drumul crucii. ăsta e drumul mântuirii, vrem salvarea țării, nu va veni nici de la apus, nici de la răsărit, numai de sus, dar nu se mai uite nimeni de sus. Păi și cât Iisus bine și nici oamdălată. Trebuie să înțelegeți dumneavoastră. Vrem o învăire a României? Nu va da, dau nici Bucureștiul, nici americanii, nici trucei. O dă tot, Dar pe truce, prin jertfă personală. Numai dacă o aștept, dacă nu o aștept, ești un spectator, ești atunci și uiți la un film și o să cu filmul, o să cu viața și te ocară la cineva la mormânt. Făcați de tine, făcați ca să de mine. De deci, ce Iisus a avut Isus de, de bani, prin care a lumea iubirea totală lui Dumnezeu către oameni, smerenie cu nu mai este la nimeni altcineva, cineva. fi este un maga, Hai să văd un băgdăveresc. Păi, de păi, de acum faci, de ce mai mă faci, de modern, mașină, de ce mai de ce faci, de ce mașină, de se mai de ce faci, de ce faci, de ce faci, de ce sunt de de să vedeți diferențe, e și nu din lumea asta. Când noi vrem să facem o altă merg, nu legea Evangheliei, nu Cuvântul lui Hristos, nu un pe Hristos din model ca să ne versăm și noi, să atunci, atunci, copiii, a fost societate echilibrată, familia ar fi în Tu o vădă și un cuvânt, hai la pe mâna, ne-am dispărțit. Atâta oameni vin la noi, bătrânești cu copii mari și se dispar. Nu demonul a intrat în șasele și în inimile noastre. Iar noi, acum când nu, trebuim pe Hristos, care mergeți pe patimă de bună voie, hai să continuăm foarte pe scurt, ca să-i cuvântul, pe urmele Domnului. Să vedeți până la capăt cum a mers Dumnezeu și-a -și dus crușa Lui pentru păcatele noastre. El nu a dus pentru el, pentru noi a dus iar noi dacă o fii fie că-i crușa fii că-i crușa copiilor care-i nascem, a fost și pentru noi, nu pentru altcineva. Domnul a dus pentru noi și a fost ca Dumnezeu fericit, iar noi suntem așa cum suntem. De aceea este despreați, de astăzi, mergem într-o săptămână întreagă de rugăciune, slujbe din noapte, care se cheamă în limba Slavonul Demnie, la mănește se face la mie din noapte, la satel se face de seara, am domnit ca care în satul oracului va afla să nu lipsezi de la de acestea de seară, mergeți pe urmele lui Hristos, începând din seara asta, Până în noaptea de ieri, e o săptămână de răsănune, de smerenie, o săptămână de cucetare la fața Domnului, o săptămână luminată, să zicem așa, care luminață spre și prin cerfa, și smerenia lui Isus. noaptea asta și ziua de mâine, este înțelată omului și el este ca nu să dea ia că ia ia ia blestemat grea, să nu mai dai cine Dumnezeu să ne ajungă blestemul pomului celui fără de roade. Să trăim o viață întreabă, roade nu, hai găsiți Hristosul t-a să naști un copil și cam cu atâta merg. Nu se poate numi asta. Vă spunem deschis că nu-i timpul să mai facem ca alte paranteze. Ori cu Hristos să limităm cât se poate mai cederi pe Hristos, ori dacă nu, nu putem vedea ce Hristos îl via. Deci mâini va fi Evanghelia smutinului va fi femeia care a vărsat miti pe Pătișoanele Hristos, de data asta nu va fi Maria din țară, se va fi o femeie păcărpoasă pe care Hristos a primit-o. Mercurea este ziua Vânzării lui Hristos, de aceea noi poți fi se De ce poți să zăpăzi Mercurea, așa că n-ai spune, bă, este o oră n-are timp, poate eu cu pat, poate păcări și eu, dar eu să vă spun el de-asta care ascultați, vreți să înțelegem. O postim toată viața noastră, afară de câteva zile de excepție, pentru că a fost vândut de Iuda, Iisus Hristos. S-a dus, mergă-seara, se, se mie. dar da, acolo, la alferenii legei. mie, se vă dau eu vouă. să mai obținem. Se înveza mie. Și a spus, păi A făcut că, Dar ei erau sunt mai mari, comerțiați ai lumei. să a râs, de noi te vând pe două parate. Ce îndezi de amie? Păi, până la urmă, v făcut târgul. Cât? Ai 30 de argini. Dacă e de argini, să-l da. Ce mă costă să vin 30 de argini? Dacă e ianuarie, pot să nu o asiem, dar. De deci, miercurea s-a făcut târgul de simbolizarea Domnului cu 30 de argini. De aceea, miercurea o postind. Joia mare este ziua când Domnul a mâncat ultima țină, niște țină aceea de taină. Joia mare este seara. Într-un foișor noi a fost acolo pe munțele omului, o cameră de mare, luminată, dar tot se face de discretă, pentru că îl urmărea, doar de alt, prin, prin Acolo era întemniat Sfânta Liturghie și a spus, luând o bucată de pâine, acesta este trupul meu care se trânge pentru voi și pe iertarea păcatelor, și vă luați paharul cu Dumnezeu acesta este meu, care se vață pentru voce, și pentru mulți pe iertarea păcatelor și dă porunga ultimă, să faceți asemprea în pomenirea mea. Și din acest temezi din Evanghelie de aici s-a funda liturghie liturghiei pe pământ, care au adevărat liturghie liturghiei și după ei catolicii, armenii și altcuteva. Deci frunta liturghie, este repetarea simțele de taie. Hristos a făcut două liturghii în viață pe pământ. Liturgia de la 60 de ani nesângeroasă, când toine nesângeri, care liturgia noastră de astăzi de 2000 de ani, sau a doua liturgie, a făcut-o pe Sfânta Cruce, zerfa sângeroasă, când s-a vărsat sângele pentru mântuirea Lui. Fără una, nici o zerfă sau liturgie fără zerfă, nici se leau de fără asta Amândouă la un loc, una, liturgia cosmică sau vesnică, presunirea pe cruce, și ajunge liturghie și liturgia, nostruirii noastre prin tare, prin trupul și Sfântele Domnului. E foarte mare taina a de Liturghii. Nu banalizați frântul a liturghii fratelor, Sărbătoarea, numai dacă ești foarte bolnav lipsări la biserică, dacă nu-ți du la biserică să vorbești cu Hristos, să vorbești cu Apostolii, să te din trupul și sânturile Domnului, macar sluvându-te, iar când ești vrednic și ești înspovedit și preotul de dă deslegare, împărtășindu-te dintre apăratele sari. Și în sfârșit, vinerea aceea mare, ce te doi pe jenația Domnului, se multe ori, cam cum arătele așa, se tovară în vale, în vale de vale, tot, în valea Ghesimanii, Băi, unii zece mâini rămăscinii și acolo în vale, Domnul obișnuia să se lua. Și s-a rugat, s-a rugat cu jur de stânge, cum spune în Evanghelie, cu serii se duceau, dormeau, iar ne nesculea, iar și ori de de des, că se Că Te zici, când e priveghere, că dacă a pusele doar în noaptea, când Domnul se răscinește pentru lume și să mergem și noi, să facem niște sommel, să-ți 80 și oia. Asta acum știi. Ce se luăm puțin, să ne rugăm puțin. Domnul nostru este, s-a rugat, România este, zicem, dacă se poate să bea acest pahar de la mine. Și în noaptea aceea, după 12, în noaptea numai de 12 zile, a venit Iuda Vânzătorul cu un staf, e vreme, înțeles, și a pus mâna pe Hristos. și a spus: Care voi pupa eu? Păi, din acum, acela este Institutul. Domnul, nu știu, dar de și nu-i Institutul. Ba, n Păi, dar avem corupție să-l prinde, Dar care nu? Păi, când voi pupa eu pe Isus, este. Puneți mâna pe Și așa a spus. Să ne care este? Unde Un Institut național. Ce eu sunt! S-au cădut un pejor! Și să-i lăsăm să-i din Sfânta Evanghelie, să-l ascultați la biserică. Ieși iată, pe joi noaptea a fost Domnul Ghezi bândut, de la 211 noaptea până la 9 dimineața vineri, Hristos a fost judecat. Să se știe asta, poate omul nu știe. Și de ce, deci, știm noi vinerea, care este Hristos face scumpări ziua de vineri? Pentru că e ziua răstignirii lui Hristos. Ziua când Domnul a fost judecat, bătut, condamnat, răținit pe cruce și a murit pe crucea Gorgotei. Fiertura pentru vânzare și vânerea pentru executarea planului lor, adică usiderea Domnului. Fără jertfa finală nu se putea când în evanghelie, nu se putea mânteie fratele lor. Și așa s-a întâmplat de scunda vânere, când se va cânta și povodul, se va înlăuda fatemele Domnului, deci l-a răținit la ora 12.00. La ora 3 după amiază, în toate evangheliile, Domnul s-a dat Duhul, zicând Să-l dușit să, adică am terminat să avem mai multe Asta înseamnă. Am creat o lume nouă. Prin cruci și în îngerii s-a creat o nouă lume. Biserica creștină. Să-l dușit să, În ascunzători, de ne seara, Domnul a fost dat de cruci, s-a fost pus în mormântul lui Iosif din Arimatea. S-a fost miluit și mult cu Jujul, și cu mereții. Nu știți cum veneau femeile meronostițe cu Maica Domnului fără sâmbătă, și sâmbătă noaptea când se lumina zeu către Duminică, atunci Domnul a muriat. De ce noi suntem Duminica în locul sâmbătii? Sâmbătai pentru legea vechi, zi de odihnă. Pentru noi Duminica nu zi de somn, zi de odihnă, zi de la Dumnezeu, de lumină, zid de bucurie, zi de înviere. Alta-i învierea și alta-i În Învierea înseamnă ca Duhul spune să lucrezi cu tine, să te facă ca un înger, să fii plin de lumină, plin de bucurie și să ajut și pe alții pe calea mântuirei. Deci noi simțim Duminica pentru că Hristos a înviat în zon din zi către ziua de a săptămâni sau Duminica. Și pe scurt v-am spus poate și zile de sărbători, vom avea viața acolo sâmbătă la noapte la Înviere și îndemnăm Din încheiere și frate Cristin. Nu uitați două lucruri în postul mare. Ori ați fost tot postul, ori mai puțin, nu uitați să vă spovediți cu toții la plăcuri și dumneavoastră. Sigur, dumneavoastră sunt puține, vă izbădiri puțini, nu poate dovedi toată România. Și Italia. Dacă vreți să vă ne arăt și să vă vedeți cu părinții dacă vrem să vină în nu de te zăpadă, iată, întârzii pentru păcatele noastre să mă vină, hai să ne spovedim curat. Dar nu unul da, unul nu. Sau un păcat spus și două unul. Puneți tot, curățăți tot. Să te învidească să nu iei pe casa ta, familia ta, țara ta și soarele de asupra capului tău. Povedanii obligatorii, hainele care s-au ascuns pe pământ, și apoi sfântul împărtășanie, Disecția Ortodoxă, măcar de patru ori, vă recomandă să vă împărtășiți. Dar cu posturi de nu regulat, cu viață curată, cu spovedani regulată, nu așa ca la alimentare. Hai! Când îi bunii preot, aici să-i spovediți, și undeva două voci, mi-a spus: Păi, hai să-i dau Asta nu mai facem. Fuiți da la Părinții dar am auzit la mănăstirea că nu-i vine pe. Să se înviese și preotul din sat sau din oraș, cum se spovedește, cum să, cu să împărtășească poporul. Să se înviese în ultimele zile ale postului, ajută, și atunci se zice: Nu-ți și, și părintele, apă nu mai pot. Eu eram ce părinți? Eu eram ce păstrați pe ei, părinți, eu vreau să mă ocup cu minuta asta. Deci nu, dar spun, să spunem vom face așa. Deci, vom împăca așa cu tatăl. ne vom smirit ca și tot. vom iubi ca și ce se poate. Și vom fi gata să dezvădea cum se înnoiesc statutul tău, familia ta, satul tău, lumea, România, după toate care care de În Închei cu cuvintele care s-au zis de la apostol. Foarte interesant. Zice așa, în apostolul de astăzi. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Bângeți-le, va să, să fie cunoscute tuturor, că Domnul este aproape. nu Luat anumea cuvântului acesta, Domnul este aproape, nu mai e nevoie de multe vorbe. Domnul este aproape, ca în 2000 vine cu niște subțise, iar noi, distrat. să rădăm de bunul Dumnezeu în lumii, care vine să pătrimească trebuște pentru noi, ca să ne vedem să taina iubirii, taina smereniei și taina zersii crești al Lui Hristos. sau învânt declararea de drumul Sfintei Cruci, să dătunii și iertarii, și împărtarii, și dezegarii, și mântuirii, în și-a frânit cu toții, ce să Dumnezeu vin pe Dumnezeu cel întregul lăuzat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amen.